Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah Nuhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wasiyyati amalina Man yahdihi allahu falamudilla lah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluhu Ama ba'd Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kembali kita bisa hadir di masjid yang mulia ini. Semoga kehadiran kita di masjid ini menjadi salah satu indikasi adanya iman dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamā ya'muru masajidal-lāhi man āmana wal-yawmil-ākhir." Wa'akam al-Salat, wa'at al-Zakah, walam yakhsha ilallah. Jadi, yang memiliki khushyah, atau orang-orang yang memakmurkan masjid. Innama dalam ayat ini menggunakan kata-kata innama yang dalam bahasa Arab itu artinya adalah ada hasrin untuk memberikan kesan bahawa hanya mereka saja, tidak ada lainnya innama ya'murumah sajid Allah yang memakmurkan masjid Allah meramaikan masjid Allah subhanahu wa ta'ala siapa mereka? hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir orang yang cinta dunia tidak akan ke masjid orang yang tidak percaya akan akhirat akan berat menuju ke masjid, kenapa? mereka akan berkata apa yang didapat ke masjid pagi-pagi gelap Hujan, dingin, dan bukan sekali, setiap hari. Bukan sekali sehari, lima kali sehari. <tuh> Sehingga kalau bukan karena betul-betul iman kepada Allah dan hari akhir, tidak akan kita bisa datang ke masjid lima kali sehari. Dengan berbagai macam kondisi yang ada, lelah, ngantuk, capek, kesibukan, Panas, hujan dan berbagai macam kondisi yang ada. Karena itu, ekor terliman. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala telah membukakan pintu hati kita untuk bisa rajin ke masjid memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukurlah, bersyukurlah. Itu adalah indikasi bahawa betul betul dalam diri antum sekalian terdapat iman kepada Allah dan hari akhir orang-orang yang tanpa pamrih datang ke masjid bukan karena mencari keuntungan bukan karena ada pembagian harta di masjid, bukan namun disinilah rumah Allah subhanahu wa ta'ala kita datang untuk bersimpuh mengabdikan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala hanya itulah yang kita cari kehadiran kita ke masjid adalah karena kita ingin rumah Allah subhanahu wa ta'ala makmur dalam satu hadis dinyatakan, idharai ra terrajulayar tadul masjid fashhadulahu bil iman. Kalau engkau dapatkan orang rajin ke masjid, bolak balik ke masjid dalam segala kondisi dia rajin pergi ke masjid, maka percayalah dia itu orang yang di dalam hatinya betul-betul terdapat iman fashhadulahu bil iman. Percayalah bahasanya dia itu orang yang beriman. Bahkan dalam satu hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan akan ada tujuh golongan kelak di hari kiamat di saat matahari telah didekatkan satu mil di atas kepala. Satu mil itu tidak jauh, sekitar 1.6 kilo. Kalau sekarang jarak matahari yang berjuta-juta kilo tahun cahaya, bukan lagi kilometer, jarak yang sangat jauh. Teriknya matahari seperti yang kita rasakan ketika siang hari. Panas. Bagaimana kalau matahari didekatkan satu mil yang kira-kira satu -kira setengah kilo? Seperti apa panasnya? Jangan heran kalau kelak di hari kiamat. Akan ada orang yang keringatnya sampai ke telinganya. Separuh telinganya tergenangi oleh keringatnya sendiri. Ada yang sampai ke bahu. Ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke mata kaki. Semuanya itu adalah dari cucuran keringat dia sendiri bukan keringat orang lain. Mungkin akan ada yang mengatakan kalau gitu mati Ustaz dehidrasi. Manusia kalau diperas darah dan keringatnya tidak akan keluar seperti itu airnya. Namun ketahuilah ikhwatul iman, tidak akan ada kematian dua kali. Kematian Allah tentukan hanya sekali. Sehingga walaupun terus Bercucuran keringat panas Tidak akan mati dehidrasi Namun akan terus dan terus Keluar keringatnya Tersiksa dan tersiksa Nah di saat seperti itu Akan ada tujuh golongan yang Dinaungi Allah subhanahu wa ta'ala Di bawah arsnya Tidak akan merasakan teriknya matahari Tidak akan terbelenggu oleh keringatnya Kenapa? Karena dia diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk berada di bawah arsnya Salah satu dari tujuh golongan tersebut adalah warajulun taala kaqal bil masjid orang yang hatinya itu nyantol di masjid hatinya tertambat di masjid idah kharaj minu hata yahuda ileh setiap kali dia keluar dari masjid usai dari mendirikan solat bukan rumahnya di masjid bukan namun dia setelah sholat dia pulang ke rumahnya dia pergi ke aktivitasnya ya namun walaupun raganya berada di luar masjid hatinya tidak pernah tertinggal hatinya tertinggal di dalam masjid hatinya selalu berada di masjid walaupun jasadnya ada di tengah pasar dia senantiasa rindu untuk pergi ke masjid setiap kali jasadnya keluar dari masjid dia sudah merencanakan akan kembali lagi ke masjid jam sekian akan kembali lagi ke masjid jam sekian Pada waktu sekian Saya akan kembali lagi ke masjid Dan dia mendapatkan kedamaian Mendapatkan ketentraman ketika berada di masjid Sehingga dia menikmati keberadaannya di dalam masjid Kita mengenal Iktikaf Kenapa orang-orang yang beriman Bisa beriktikaf Karena dia merasakan Seakan-akan dia kembali ke habitatnya jiwa dia ada di sini di masjid sehingga ketika berada di masjid dia tidak merasakan terkungkung dia tidak merasakan terpenjara dia tidak merasakan dirinya dibatasi ruang geraknya tidak bahkan dia merasakan di sinilah dia mendapatkan hatinya di sinilah dia mendapatkan jati dirinya di dalam masjid di dalam rumah Allah azza wajalla kana ya hadiman kalau kita ingin Membuktikan mengenali siapakah dari kita yang sebenarnya. Silakan anda meraba, silakan anda menyelami jiwa sendiri, hati sendiri ketika sedang berada di masjid. Benarkah kita mendapatkan hati kita di tempat ini? Sudahkah kita merasakan keberadaan kita di dalam masjid itu betul-betul terasa indah, terasa menyejukkan, merasakan kedamaian dalam hati? Kalau kita merasakan maka bersyukurlah kepada Allah. Berarti kita betul-betul orang, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Namun setiap kali kita hadir di masjid merasa terpenjarakan merasa terkekang, merasa diri kita terbatas, tidak bebas beraktivitas katanya. Merasa seakan-akan keluar dari habitat kita. Maka segera benahi diri kita, segera bertobat kepada Allah ketahuilah bahwa yang menjadikan kita merasakan wahsyah merasakan gersang di dalam hati adalah karena banyaknya dosa-dosa yang ada dalam jiwa kita dosa-dosa kita lah yang menjadikan kita merasa gersang di dalam masjid sehingga kita merasakan masjid ini bukan habitat kita ketika kita keluar masjid ah lega rasanya subhanallah tidak demikian dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjadikan masjid ini adalah tempat yang paling indah tempat yang paling menyejukkan tempat yang paling mendatangkan kedamaian sehingga setiap kali beliau menghadapi tantangan dalam hidupnya menghadapi kegundah gulaan dalam hidup menghadapi beratnya cobaan sebagai seorang dai sebagai seorang pembembeleng yang menyampaikan wahyu serang Rasul, apa yang beliau lakukan? Bukan ke tempat rekreasi, bukan menyendiri, bukan menutup pintu rumahnya. Aisyah mengisahkan bagaimanakah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi <kodohi> Wasallam, karena idah hazabahu amrun faziaila salah. Rasulullah SAW setiap kali merasakan ada masalah yang berat beliau hadapi. Ada masalah yang seakan benang kusut. Susah untuk diuraikan, susah untuk diselesaikan. Apakah beliau pergi ke konsultan? Tidak. Apakah beliau stres sehingga makan banyak, makan enak? Sehingga marah-marah atau mungkin pergi ke tempat yang sunyi juga bukan kata Aisyah kalau beliau menghadapi tantangan dalam hidupnya menghadapi masalah yang susah fazi ila solah beliau segera mendirikan salat Beliau segera bertakaruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan dirinya kepada Allah, mengadukan masalahnya kepada Allah, mengadukan problematikanya kepada Allah dengan apa melalui salat yang beliau tegakkan sehingga beliau mengatakan wa cuilatku rotu aini fi salah. Kedamaian hidup beliau, ketentraman hidup beliau di mana? bukan tatkala mendapatkan istri cantik harta yang mewah rumah yang megah kendaraan yang mewah bukan kedamaian hati beliau ketika beliau berada di dalam salat ketika beliau sujud bermunajah kepada Allah di sanalah beliau mendapatkan hatinya di sanalah beliau mendapatkan ketentraman batinnya karena itu beliau sering kali berkata kepada Bilal ya Bilal arihna biha wahai Bilal segera datangkan kedamaian kepada kami dengan ditegakkannya salat dengan segera kumandangkan salat segera tegakkan iqamat kumandangkan iqamat agar kita segera mendapatkan rahh ketenangan batin kedamaian jiwa inilah kehidupan nabi sallallahu alaihi wasallam beliau hidup bukan untuk membangun sebuah tatanan masyarakat Beliau, dibawa, beliau diutus bukan untuk membangun sebuah negeri Agar yang makmur kemahri pahlawan Cinaif Bukan Beliau diutus untuk mendatangkan kedamaian Beliau diutus untuk mendatangkan ketentraman batin bagi umat manusia Karena itu Walaupun beliau seorang rasul Walaupun beliau berhasil dalam berdakwahnya Negeri Arab berubah menjadi negeri muslimah dari sebelumnya negeri yang hobi menyembah patung memiliki Tuhan yang banyak ratusan sembahan namun demikian beliau meninggal dunia dalam kondisi miskin perisai perangnya yang dengannya dia menundukkan negeri Arab mata Rasulullah SAW wa dir'ahu marhununa indah Yahudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Sedangkan perisai perangnya yang dengannya dia menundukkan bangsa Yahudi, dengannya dia menundukkan orang-orang Arab tergadaikan, digadaikan kepada seorang pedagang Yahudi. Kenapa? Karena ingin membangun, karena digunakan untuk mendatangkan bahan bangunan, bukan karena beliau berhutang. Membeli beberapa takar gandum Untuk dijadikan nafkah keluarganya Dan perisai peranglah beliau ya perisai perang beliau lah yang digadikan Sebagai jaminan Jaminan atas berapa takar gandum yang beliau beli Dengan pembayaran terhutang Untuk menafkahi anak dan istrinya Subhanallah Beliau datang bukan untuk menjadikan kita kaya raya walaupun pada kenyataannya umatnya makmur, umatnya berhasil memimpin dunia Persia Romawi. Perbendaraan Persia Romawi digunakan oleh umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memakmurkan muka bumi ini, memakmurkan dunia ini. Namun bukan itu tujuannya. Bukan itu untuk bukan untuk itu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Nabi datang menegakkan ubudiyah lillah untuk memberikan untuk menyeru kita agar kita hanya merhamba, agar kita hanya mengabdikan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu dahulu pasukan pasukan perang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau utus untuk memerangi bangsa Yahudi, memerangi kaum Nasara, memerangi para penyembah perhala Mereka tidak diutus untuk merampas harta kekayaan untuk menguasai negeri beliau berpesan kepada mereka idha laqita adu waka musyrikin wahai pasukan perangku kalau kalian berhadapan dengan musuh-musuh kalian dari para penyembah berhala dari kaum musyrikin fadu'uhum maka serulah kepada mereka ila ihda khisalithalatah Berikan tawaran kepada mereka satu dari tiga hal ini. Yang pertama, Udooh milal Islam dalam berita Udooh mila aniyahidul Allah. Serulah mereka agar mereka masuk Islam. Serulah mereka agar mereka mengisahkan Allah. Fa in mink, fa Kalau mereka menerima tawaran ini, maka tahan. Jangan kau perangi mereka. Dan segera kembali tinggalkan kampung mereka Tinggalkan negeri mereka Biar mereka yang memakmurkannya Biar mereka yang menghuninya Jangan diganggu Dan kabarkan kepada mereka Kalau mereka telah masuk Islam Ajak mereka untuk hijrah Hijrah ke kota Madinah Kalau mereka menerima Maka Mereka akan memiliki hak dan tanggung jawab Seperti yang dimiliki oleh Muhajirin akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Sebagai kaum muhajirin Pendamping para rasul Pendamping rasulullah s.a.w. di dunia hingga di akhirat Namun kalau mereka tidak mau Kalau mereka tidak mau masuk Islam الجزيتah, Minta mereka Agar mereka membayar upeti kepada kaum muslimin wa Dalam kondisi mereka terhina Dalam kondisi mereka rendah karena memang hanya agama Allah hanya kalimatullah hanya agama Allah yang pantas untuk tegak di muka bumi ini ala innal izzati lillah jami'a ah. ketahuilah bahwa izzah kemuliaan itu hanya milik Allah seluruhnya namun kalau mereka tidak mau membayar jizyah dalam kondisi rendah hina dina di hadapan kaum muslimin fasta'in billahi waqatilhum maka segera meminta pertolongan kepada Allah dan segera perangi mereka tundukkan mereka subhanallah banyak dari umat manusia bahkan kaum muslimin yang mengira bahwa Islam ini in agama yang haus darah yang ingin menguasai negeri karena kecongkaan dan keangkuhannya bukan sama sekali tidak Sama sekali tidak demikian Islam datang Untuk menegakkan agama Islam Untuk mengibarkan berendara Islam Yang menandai tegaknya kalimatullah Tegaknya ubudiyatullah Itulah misi utama Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus bukan untuk membangun negeri. Beliau diutus bukan untuk membangun kerajaan, kekuasaan, bukan membangun dinasti, bukan sama sekali. Beliau diutus untuk liyukhrijal ibad, untuk mengeluarkan litukhrijan nasa minadhulumati ilan nur. Agar engkau ya Muhammad mengeluarkan umat manusia dari kegelapan Ehudiah peribadatan kepada selain Allah, kepada An Nur, kepada terangnya Ehudiah hanya kepada Allah Azza Wajal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk mengajarkan umat manusia agar tidak menghinakan dirinya kepada sesama manusia atau bahkan kepada makhluk lainnya yang lebih hina. Namun pada kenyataannya dan ini adalah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala siapapun orangnya yang enggan merendahkan dirinya di hadapan Allah siapapun orangnya yang tidak sudi untuk bersimpuh hanya di hadapan Allah Allah akan hinakan dia lihatlah orang di sekitar kita orang yang tidak sudi meletakkan dahinya di hadapan Allah di masjid orang yang malas Orang yang enggan untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah apa yang terjadi pada mereka terjadi apa yang Rasulullah SAW sampaikan wujiladillatawalhawana wassagar alaman khalaaf amri kehinaan kerendahan kenistaan itu pasti pasti akan menimpa orang-orang yang menyelisihi perintahku menyelisihi syariatku menyelisihi agamaku. Lihatlah yang katanya profesor, yang katanya seorang ilmuwan, yang katanya seorang bangsawan, yang katanya seorang yang adidaya dan lain sebagainya. Lihatlah mereka dengan segala potensi yang mereka miliki, kekayaan yang mereka miliki, harta yang mereka miliki, mereka tidak akan bisa berlepas dari kehinaan dan kerendahan, kenistaan dari mereka ada yang menyembah sapi. Padahal mereka profesor, ilmuwan namun kenyataannya menyembah tikus menyembah ular menyembah ajimat benda-benda yang hina-dina ada yang menyembah katanya bungkusan kain dia meyakini bahwa dengan bungkusan kain ini dia bisa kaya karena bungkusan kain yang dia balut inilah dia bisa menjadi seorang profesor karirnya bisa naik dan bisa naik terus ada lagi yang mengira bahwa dengan arwah-arwah yang sudah mati Dia bisa kaya raya, bisa sukses di dunia Dengan itu mereka akan bisa mulia Subhanallah Betul-betul siapapun yang enggan untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah Allah akan hinakan dia mau tidak mau akan merendahkan dirinya di hadapan selain Allah Yang hina dinan Ada yang menyembah manusia yang telah mati ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah bebatuan, ada yang menyembah arwah-arwah yang katanya kentayangan. Subhanallah. Inilah kehinaan. Karena itu ibadah Allah. Kalau kita benar-benar ingin menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka disinilah tempatnya. Di rumah Allah disinilah. Di rumah Allah inilah kita akan benar-benar mencapai puncak ubudiyah kepada Allah dan mencapai puncak ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memakmurkan masjid dengan memakmurkan masjid kita akan betul-betul menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqidul iman sekedar mengaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangatlah mudah Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan hal yang serupa agar menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Qalatil a'rabu aman. Orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi Muhammad dan mereka berkata, "Aamanna, kami beriman wahai Muhammad." Mereka orang, -orang Arab, orang Arab Badui datang kepada Nabi dan mengatakan, "Wahai Muhammad, kami telah beriman." Maksudnya apa kontribusi kamu kepada kami Dengan bergabungnya kami kepada barisan umatmu Menjadi umat Islam Maka jumlah pasukanmu menjadi besar Pengikutmu menjadi banyak disegani Engkau tidak lagi akan terkalahkan dalam perang Engkau dengan kami jumlah kami yang besar Bisa menundukkan kabila-kabila yang lainnya Banyak orang yang mengira bahwa Hadirnya dia di rumah Allah Kontribusi dia dalam dakwah Peran dia dalam kegiatan-kegiatan Islam Dia mengira bahwa itu adalah hutang budi yang dia berikan kepada Islam Itu adalah hutang budi yang ia berikan kepada Allah dan Rasulnya Sehingga dia mengira, sehingga dia menanti Lalu apa nilai positif yang saya dapat Kredit point yang saya dapat Dari Islam Dagangan saya ya gini-gini saja Sebelum Mengikuti kajian Setelah mengikuti kajiannya seperti ini Karir saya ya gini-gini saja Harta saya ya begitu-begitu saja Bahkan lebih ironis lagi Banyak orang yang akhirnya Karena melihat yang ngaji ya gitu-gitu saja Tidak ada ditambah kaya Ya rajin seolah waktu ya miskin, tidak kaya-kaya. Tidak sukses, karirnya ya bahkan mandek. Gara-gara dia pakai jengkot. Lalu kenapa? Ngelus dada dia, Pak. Kasihan dia. Rajin ke masjid. Rajin ngaji. Rajin ibadah. Tapi miskin. Ngelus dada saya yang melihatnya katanya. Subhanallah ini diucapkan oleh orang-orang yang tidak kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu Rasulullah berjuang Rasulullah berda'wah meninggal dalam kondisi berhutang untuk makan saja tidak punya sehingga beliau harus berhutang sehingga perisai beliau harus digadaikan bukan digadaikan kepada umat Islam digadaikan kepada Yahudi mungkin antum berkata ke mana Abdurrahman bin Auf bila ada seorang saudagar kaya raya. Kemana menantu beliau Utsman bin Affan. Orang yang kaya raya. Kemana Az-Zubair ibn Awam. Orang yang kaya raya. Kemana ke para sahabat yang lain. Sehingga nabinya meninggal dunia dalam kondisi berhutang kepada Yahudi bukan hutang untuk bangun istana bangun masjid yang megah bukan hutang untuk makan pak subhanallah sehingga kalau kita ngelus dada kepada orang rajin sholat orang yang rajin ibadah rajin ngaji tapi miskin kita akan mengatakan ngelus dada saya melihat nabi saya mendengar nabi kok bisa Meninggal dunia dalam kondisi berhutang kepada Yahudi. Apa tidak ada nilai jualnya Islam yang beliau dakwahkan? Kok untuk beli makan saja tidak mampu? Subhanallah. Ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala itu ta iman, bahwa Islam, iman, ketakwaan. Itu bukan untuk mencari kekayaan dunia. Saya beriman, saya bertakwa, bukan agar menjadi kaya. Namun saya beriman, bertakwa karena ini adalah tuntutan. Ini adalah ubudiyah, ini adalah status. Banyak dari orang yang masuk Islam, banyak orang yang berdakwah. Banyak orang yang menjalankan agama Islam karena mencari status. Apa? Status sosial agar apa dikatakan kiai, dikatakan tuan guru dikatakan ustaz dai sehingga memiliki pamor diikuti banyak orang didengar banyak orang na'udzubillah banyak orang menyuarakan Islam karena status tuntutan jabatan namun Allah Subhanahu wa taala kondisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meruntuhkan semuanya itu bahwa dengan mendakwahkan Islam beliau tidak menjadi tambah kaya, bahkan semakin tambah miskin. Sehingga untuk makan saja tidak punya. Itu adalah contoh nyata bagi kita bahawa jangan mengharap kaya kalau masuk Islam, namun mengharaplah cintanya Allah, mengharap ridho Allah karena masuk Islam. Lalu bagaimana? Kalau masuk Islam tidak kaya juga tidak masalah. Karena memang saya Islam bukan karena ingin jadi kaya. Saya masuk Islam mengikuti dakwah, mengenal sunnah. Bukan karena agar dagangan saya laku. Agar karir saya semakin melejit. Bukan. Namun ini adalah keyakinan saya. Ini adalah iman saya. Sehingga saya bukan alih-alih menjadi kaya. Bahkan kekayaan saya akan saya korbankan demi menjaga iman ini. Suhaib Ar-Rumi. Taala beliau datang dulu adalah seorang budak, mantan budak sehingga beliau statusnya di kota Mekah sebagai pendatang orang yang miskin namun setelah Merdeka, Suhaib Ar-Rumi berdagang dan berdagang dan berdagang sampai akhirnya menjadi orang yang kaya raya termasuk kong lemerat di bangsa Arab kala itu di Quraisy di Mekah ketika datang seruan hijrah Ketika datang seruan hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau sembunyikan perpendaraannya, kekayaannya, emas, peraknya beliau simpan di satu tempat dia timbun dengan tanah agar suatu saat bisa diambil kembali. Dan kemudian dia memenuhi seruan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah hijrah ke kota Madinah. Namun orang-orang Quraisy terlanjur mencium gelagat suap Romi akan berhijrah. Sehingga mereka cekat Suhaib Ar-Rumi di tengah jalan Mereka tidak izinkan Suhaib Ar-Rumi berhijrah dengan membawa Serta kekayaannya Mereka hadang Suhaib Ar-Rumi di tengah jalan Dan mereka mengatakan Atayi tanah suhluk Wahai Suhaib Engkau datang ke kota Markah Engkau tiba di kota Markah dalam kondisi suluk, tidak punya apa-apa Bahkan kau adalah seorang budak Yang diperdagangkan di pasar Buddha. Akankah engkau membawa emas perak kami di Mekah untuk engkau bawa serta ke Madinah? Tidak. Engkau tidak akan membawa dua-duanya. Nyawamu dan hartamu. Tidak akan kami biarkan. Satu dari dua Silakan engkau bawa pergi. Nyawamu atau hartamu. Kalau engkau ingin membawa hartamu maka tinggalkan nyawamu di sini. Maka Suhaib Ar-Rumi mengatakan, Ya Ma'asyar Quresh. Wahai orang Quraish Ketahuilah Ta'alamuna anni Ketahuilah bahwasanya Aku adalah ahsanukum rimayatan Aku adalah orang yang paling mahir Dalam memanah di antara kalian Dan Kalian tidak mungkin bisa menangkap aku Sampai seluruh anak panahku ini Aku tancapkan di setiap kalian Satu persatu akan aku tancapi Dengan anak panahku ini Kalian tidak akan bisa mengelak Namun kalau kalian mau akan aku tunjukkan di mana aku menyimpan harta kekayaanku namun dengan ketentuan kalian biarkan aku melenggang ke kota Madinah hijrah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka deregulasi ini akhirnya mereka mengizinkan Suaib Ar-Rumi untuk pergi ke kota Madinah hijrah dengan konsekuensi meninggalkan seluruh hartanya, menyerahkan seluruh kekayaannya kepada Quraish. Setibanya Suhaib Rumi, di kota Madinah, dan berjumpa dengan Rasulullah SAW, Nabi berkata, pertama kali ucapan yang beliau sabdakan kepada Suhaib, Rabi hal baik, Rabi hal baik, wahai Suhaib, engkau telah beruntung dalam barter yang engkau lakukan dengan Quraish. Engkau telah membatarkan imanmu dengan apa? Engkau mempertaruhkan hartamu untuk mempertahankan iman dan itulah yang Allah isyaratkan innallaha yastara minal mu'minina anfusahum wa amwalauhum biannalahum jannah. Itulah yang kita cari. Allah Subhanahu wa taala telah membeli jiwa kita, raga kita, harta kita dengan apa tebusannya? Dengan jannah. Karena itu, ketika kita hadir ke masjid Jangan ada keinginan lain selain ingin mendapatkan jannah. Karena itulah perter yang kita jalankan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk mengenyeru kita agar semua kita, agar semuanya kita masuk ke dalam surganya, agar kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu dalam Al-Quran Allah mengatakan Ya qawmi ma li ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar Rasulullah heran para nabi keheranan Ya qawmi ma li ad'ukum ilan najat wahai kaumku kenapa aku heran aku menyuruh kalian agar kalian selamat dari siksa neraka namun yang terjadi kalian berbalik arah tad'unani ilan nar Kalian menyeru aku, mengajak aku, memaksa aku agar bersama kalian masuk ke dalam neraka. Nabi pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah untuk menyampaikan dakwah secara terus terang yang ditandai dengan turunnya surat Mudathir, ya ayat Mudathir kumpa antir wahai orang yang berselimut segera bangkit sampaikan peringatan kepada kaummu kumfaandir maka Nabi Alaihi Wasallam bangkit dan berdiri diriwatkan dalam sirah beliau berdiri di atas gunung Jabal Abi Kubeis setelah beliau berada di puncak gunung Jabal Abi Kubeis beliau berteriak dengan suara yang lantang wa sabahah wa masahah katanya ini adalah seruan yang biasa diucapkan di bangsa Arab untuk mengkondisikan, menggambarkan kondisi yang genting, seakan-akan musuh sesaat lagi tiba, seakan-akan musuh lawan sudah dekat sehingga mereka harus segera berbenah. Sehingga ketika orang Quraisy mendengar seruan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wasabahwa masaaah, segera mereka berhamburan dari rumahnya. Menuju ke arah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah semuanya aku berkumpul di bawah Gunung Abu Qubes, Nabi berkata kepada mereka, "Yamak syarok Qurais, wahai orang Qurais, kalau aku kabarkan kepada kalian bahawa di belakang sini ada musuh yang akan menyerang kalian, akankah kalian percaya kepada aku?" Mereka mengatakan, "Majarabnaka kadiiban awt, majarabnaleke kadiiban wa Muhammad, kami tidak pernah." merasakan tidak pernah menemukan engkau ini berdusta walau hanya sekali artinya kami pasti percaya maka tatkala nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan kepastian bahwa quraisy akan percaya kepada apa yang beliau sampaikan beliau mengatakan ya mahsyar quraisy istaru anfusakum minan nar a'tidu anfusakum minan nar fa inna la'uni ankum minallahi syai'a Wahai makcikarukunis, istirauan fusa kum, bebaskan, tebus diri kalian semuanya. Fa inilah uni aku menolak syaitan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memberikan pembelaan kepada kalian di hadapan Allah. Kecuali bila kalian sendiri yang menepus diri kalian di hadapan Allah Swt, menjadi hamba Allah. Kemudian beliau menyeru satu persatu paman dia, beliau menyeru putri beliau mengabarkan bahawa beliau tidak akan bisa berbuat apa-apa memberikan pembelaan kepada mereka di hadapan Allah kelak bila mereka tidak masuk Islam maka Abu Lahab murka hanya karena ini orang-orang Quraisy dikumpulkan kecewa Abu Lahab ia mengira bahwa betul-betul dunia mereka akan dalam kondisi genting mereka mengira bahawa kehidupan dunia mereka terancam ada musuh yang akan menyerang mereka sehingga mereka berkumpul datang berhamburan semuanya sehingga pula mengatakan tabban la ya muhammad sa'ir al-yaw al hadza jama'atana ya muhammad celaka engkau seumur hidupmu hanya karena ini hal yang remeh ini engkau kumpulkan kami engkau kesankan bahawasanya akan ada musuh engkau kesankan ada kondisi genting, engkau kesankan bahawasanya kita terancam ternyata setelah kami datang, hanya karena ini yang engkau sampaikan subhanallah kata dia taban lakaya muhammad sa'iruliyum, celaka engkau seumur hidupmu sial engkau seumur hidupmu maka turunlah ayat tabbad yada abilah biwatab kan Abu Lahab lah yang celaka Dialah yang sial, Dialah yang sengsara kenapa? karena dia tidak beriman karena itu iman. kalau kita kembali bertanya untuk apa kita mengenal Nabi untuk apa kita mengikuti ajarannya untuk apa kita mempelajari sunnah-sunnahnya percayalah bukan karena agar anda kaya bukan agar anda sukses usahanya bukan bukan itu tujuan kita datang ke sini tujuan kita seperti yang rasulullah sampaikan bistaru anfusakum minallah bebaskan diri kalian sendiri dari murka Allah Subhanahu wa taala dengan apa dengan bersimpuh di hadapan Allah dengan memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala inilah misi utama beliau Nabi SAW meninggal dalam kondisi miskin karena sebagai ibrah bagi kita bahwa Islam tidak memberikan jaminan, tidak memberikan kepastian kepada setiap orang yang masuk Islam untuk menjadi kaya raya, untuk menjadi orang yang sukses. Bahkan Islam telah menentukan, memastikan, memberikan kabar dalam Al-Quran bahwa kehidupan dunia ini akan dinamis. Kaya, ada yang miskin. Ada yang tua, ada yang muda. Allah mengambarkan dalam ini. A'hum yaksi mu na rahmatarabbik nahnu kasamna mai sya hayatid dunya warafatna b agdon fak b agden darajat lihat tak ada b kamilah yang membagi kekayaan di dunia ini kerahmatan Allah di dunia Allah yang membagikannya bukan Nabi Muhammad bukan para dai bukan para ulama sehingga apa yang terjadi? Sebagian manusia ditinggikan derajatnya di hadapan Allah. Sebagian lagi ditinggikan apa namanya harta kekayaannya. Sebagian lagi direndahkan. Dijadikan miskin kedudukannya. Harta kekayaannya. Agar apa? Liat takhidah ba'duhun ba'dun suhri. Agar mereka saling membutuhkan. Karena memang manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Tidak mungkin hidup sendiri. Agar kita saling membutuhkan kepada yang lain Yang kaya membutuhkan kepada yang miskin Yang miskin membutuhkan kepada yang kaya Sehingga tidak ada jaminan bahawa Dengan kita menjalankan Islam Kemiskinan akan bisa dihapus 100% Tidak Bahkan telah menjadi sunnatullah Kehidupan ini akan berjalan dinamis Bisa jadi anda kaya Dan bisa jadi anda yang menjadi orang miskin Allah subhanahu wa ta'ala Telah menggambarkan dalam lain Dalam ayat lain, lain Walanabluan nakum bishein min al khawfi wal jui wanaksi min al amwal wal anfusiyat thamarat. Sungguh akan kami uji kalian. Dengan apa? Dengan kekurangan harta, jiwa, buah-buahan gagal panen, rasa takut, wabashiru sabil namun. Apa semuanya itu? Untuk apa semuanya itu? semuanya itu adalah untuk membuktikan siapakah dari kita yang benar-benar hamba Allah. Menerima kudrat ilahi, menerima dinamika kehidupan dunia ini dengan hati yang lapang, dengan dada yang lapang. Karena itu Allah katakan wabashiru sabiri, sampaikan kepada orang-orang yang tabah, orang yang lapang dada, menerima kenyataan dengan lapang dada. Sampaikan kabar gembira kepada mereka. Rasulullah s.a.w. bahkan telah mengatakan, asyadun balaan al anbiya ثم fal فالامثال syatinyanya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi kemudian orang yang di bawahnya dan seterusnya demikian in idhamal jazai ma idhamil bala besarnya pahala di hadapan Allah kedudukan yang tinggi kemuliaan di hadapan Allah itu ada bersama apa idhamil bala ada bersama cobaan yang berat. Karena itu ayat kelima, jangan dikira bahawa kalau kita semakin rajin ke masjid kita akan menjadi bertambah kaya raya. Tidak ada jaminan untuk itu. Tidak ada jaminan itu. Karena Rasulullah SAW telah menegaskan, Inna Allah yuqtid dunyaman ahabwaman lam yohid. Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan harta kayaan dunia. Kepada orang yang Allah cintai dan juga kepada orang yang tidak Allah cintai, Allah tidak memberikan jaminan bahawa yang Allah cintai pasti kaya raya tidak. Bahkan manusia yang paling beliau cintai, manusia yang paling Allah cintai, ternyata hidup dalam kondisi miskin, hidup dalam kondisi kekurangan. Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita datang ke sini, kita mengikuti Sunnah Nabi, kita menjalankan ajaran Nabi, karena itulah iman kita. Itulah ideologi kita, itulah ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjalankan semuanya. Lillah. Seperti Rasulullah SAW menjalankan semuanya bukan karena beliau ingin menjadi rasul, menjadi orang yang mulia, raja atau menjadi orang yang paling kaya. Suhail ibnu Amr, delegasi orang Quraisy ketika perang Hudaybiyah, negosiator orang Quraisy ketika terjadi perang Hudaybiyah. Quresh mengutus beberapa utusan agar Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat mengurungkan niatnya umrah pada kala itu. Maka Rasulullah SAW berusaha bernegosiasi dengan Quresh agar diizinkan umrah, menjalankan umrah. Satu delegasi demi satu delegasi terus beberapa utusan dari Quraisy dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah, bernegosiasi agar kaum muslimin diizinkan masuk umrah, masuk ke kota Makkah berumrah. Namun kenyataannya tidak. Quraisy bersikukuh dengan sikapnya, Nabi Muhammad harus pulang, tidak boleh umrah pada tahun ini. Kalau mau umrah tahun depan, minta izin dulu hari ini umrahnya tahun depan agar tidak ada kesan di bangsa Arab bahwasanya Quraisy terpaksa mengizinkan Quraisy tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghadang kaum muslimin Quraisy dengan sengaja dengan arogansinya. Nah, salah satu delegasi Quraisy adalah Suhail bin Amr, seorang negosiator ulung, ahli komunikasi luar biasa. Kalau kita pelajari Bagaimana strategi komunikasi negosiasi yang dilakukan oleh Suhail Ibnu Amr? Kita akan dapatkan Suhail Ibnu Amr betul-betul seorang negosiator ulung-ulung dan seorang komunikator yang luar biasa. Beliau Suhail Ibnu Amr datang kepada Nabi dengan strategi yang luar biasa. Kalau itu diterapkan kepada manusia, kepada manusia biasa pasti sudah lolos. Suhail Ibnu Amr datang mena nabi dan berkata ya Muhammad in kana allazi atau dal engkau engkau engkau engkau kalau engkau melakukan apa yang kau lakukan selama ini limulkin karena engkau menjadi raja malaknak maka sejak hari ini engkau adalah raja kami kalau misi kamu dari berdakwah mencelah Tuhan-tuhan kami memerangi kami adalah karena engkau limalin ingin mendapatkan harta yang banyak jama'nana laqa amwalana hatta takuna akthara kuraysh malan kalau karena harta maka saat ini pula seluruh harta orang Quraisy akan aku kumpulkan dan aku serahkan kepadamu Sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya. Namun, kalau engkau melakukan semuanya ini karena ingin menikahi wanita cantik, akan kami kumpulkan seluruh putri-putri kami. Silakan, faltah tarminha arba, katanya. Silakan engkau pilih empat yang engkau mau sekaligus tidak usah satu. Namun, kalau yang menyebabkan engkau berdakwah ini adalah Rihanlah terstati utorda, karena ada jiwa, ada ruh, ada arwah yang menyusupimu sehingga kamu tidak bisa mengusirnya. Maka badalna amwalna akan kami gunakan seluruh harta kami untuk mencari tabib yang bisa mengusir arwah jahat yang menyusupi dirimu ini. Subhanallah, kureis suhel ibn amr menawarkan kerajaan kalau engkau mau engkau akan menjadi raja kami fayanfudhu fina amra wala naqta'ul amra duna katanya kami akan jadikan raja dan kalau sudah engkau menjadi raja kami tidak akan memutuskan apapun urusan kami kecuali atas keputusanmu betul-betul menjadi raja Nabi diam tidak memberikan tanggapan bahkan sebelum Suhaib ibnu Amr menyampaikan tawaran ini. Sebelum Suhaib ibnu Amr menyampaikan empat tawaran ini, terlebih dahulu Suhaib ibnu Amr seorang negusator ulung ini mengkondisi Nabi agar Nabi down mental untuk kemudian disanjung diberikan tawaran yang sangat menggiurkan agar apa? Agar merasa, agar Nabi saw merasa tersanjung. Pada awal dari negosiasinya Soal bin Ammar mengatakan Ya Muhammad Ma ro'ayna sahlatan Ash'a ma'ala Qawmihi mink Wahai Muhammad Aku tidak pernah mengetahui Ada anak domba Yang lebih sial Lebih banyak Mendatangkan sial Kepada pemiliknya Dibanding kamu ini Dihina terlebih dahulu, dipancing emosionalnya, disamakan dengan anak domba, dikatakan anak domba yang paling sial, mendatangkan kesusahan bagi pemiliknya. Ya kamu ini, dihancurkan dulu kejiwaannya, emosionalnya. Seorang negosiator ulung, fakta jem anak. Kehadiran kamu menjadikan kita cerai, berai, centang, berentang sebelumnya kita bersatu. Engkau mengatakan kami ini orang-orang yang dungu. Padahal kami ini orang-orang yang terkenal. Para hukamah terkenal sebagai orang bijak. Di tengah-tengah kita banyak orang yang terpelajar bahasanya seperti itu. Kemudian setelah beliau, Soeil bin Ammar menghancurkan, berusaha menghancurkan, mempengaruhi emosional Nabi ingin, karena biasanya orang sudah tersinggung orang yang marah biasanya akan mudah luluh, akan mudah dipengaruhi, itu yang dilakukan oleh Suhail ibn Amr Suhail ibn Amr ingin mempengaruhi emosional Nabi sehingga dia tidak lagi bisa berpikir jernih ketika tidak lagi bisa berpikir jernih dia akan mudah menerima tawarannya namun pada kenyataannya apa yang dilakukan oleh Suhail Ibn Amr tidak bisa menggiurkan hati Nabi Nabi tidak menerima itu semuanya Nabi tidak menerima menjadi raja tawaran menjadi raja, tawaran menjadi orang yang paling kaya tidak kenapa? bukan itu misi dakwahnya dakwah beliau misi beliau adalah liukhrijal ibadah min zulmil ibadah ila adlillah untuk mengeluarkan manusia dari tindak saling mendolimi, saling memakan, saling menindas, saling merendahkan kepada ilah adil Islam, kepada keadilan adilnya Islam, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Ekotuliman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam kondisi miskin sebagai gambaran kepada kita semuanya bahwa Islam datang bukan untuk membangun dunia Walaupun dunia itu akan terbangun dengan sendirinya Allah akan bangunkan dunia kita Kalau kita membangun agama Allah subhanahu wa ta'ala Intan surullah Yang surukum Kalau kalian menolong Allah Pasti Allah akan menolong kalian Janji-janji Allah sangat banyak Wa'adallahu ladhina amanu minkum Awalladzi wa'ada Allah alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastakhlifanahum fil ard Allah berjanji kepada orang yang beriman akan dan beramal saleh akan diberikan mereka kesempatan akan Allah jadikan mereka sebagai khalifah pemimpin penguasa di muka bumi namun kau katalah bukan itu misi Islam Itu hanya sampingan itu hanya Manfaat sampingan dari datangnya Islam, karena Islam datang untuk menegakkan Tauhid. Inilah misinya. Karena itu ketika Rasulullah SAW mengutus Sahabat Mu'adh Nujabal, beliau berkata, Inna kasatati kau ahlil kitab wa mu'adh, engkau akan mendatangi satu masyarakat yang mereka itu ahlul kitab, kaum terpelajar, orang-orang yang mempelajari kitab. Faltakun awalah matherumilehi syahadatulailallah. Hendaknya misi dakwah pertama yang engkau emban adalah menyeru mereka untuk apa? Mengisahkan, mengikrarkan, mengimani, mengamalkan la ilahaillallah. Wahai rasulullah dan aku adalah utusannya. Inilah Islam. Adapun orang-orang yang masuk Islam dengan pertimbangan Barangkali dengan Islam nanti doa saya dikabulkan. Sehingga harta saya melimpah. Barangkali dengan menghadiri pengajian. Saya itu lebih didengarkan doanya, dikabulkan doanya. Sehingga apa? Sehingga usaha saya lebih lancar. Karir saya lebih lebih pesat dan lain sebagainya. Ingat. Ini adalah modernisasi dari bahasa orang-orang munafikin. Dahulu Rasulullah SAW menyatakan azkalus salati almunafikin salatul isya'i salatul isya'i was salatul asr salat yang paling berat paling berat dilakukan oleh orang-orang munafikin salatul isya'i was salatul fajr salat isya dan salat Fajr. itu salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafikin namun kata Rasulullah. "Kalau ya'lamuna ya annahum yajiduna mirmatan saminataini la atawhuma walau habban habuan. Andai orang-orang munafik itu mengetahui kalau mereka hadir di salat Isya dan salat Fajar, dengan hadir pada dua salat ini mereka mendapatkan dua kaki kambing maka mereka akan berbondong-bondong datang ke masjid. Walau merangkak mereka akan ke masjid, walau mereka sakit, tidak bisa berjalan. Mereka akan datang ke masjid walau dengan merangkak. Orang-orang yang punya orientasi ingin mendapatkan nilai lebih dengan masuk Islam. Ingin mendapatkan nilai lebih dengan mengikuti sunnah. Itu bagaikan orang-orang yang munafikin, orang-munafik yang digambarkan Nabi kalau mendapatkan daging kambing, kaki kambing yang gemuk, ada pembagian harta di setiap kali salat isya dan salat subuh, maka akan berbondong-bondong. Itulah kenyataan. Itulah kondisi yang Allah gambarkan pada ayat yang pertama kali saya bacakan tadi. Kalatil Aarabu Amanakul Lamtukminu. Orang Arab mengatakan Muhammad, kami sudah sangat berjasa bagi agama Islam. Dengan kami bergabung masuk Islam maka pasukanmu besar tidak akan terkalahkan lagi. Sehingga Allah katakanya Munna alaiqan aslamu. Mereka merasa bahwa mereka telah berjasa demi Islam. Kita sudah berjasa karena saya jadi kendari ini jadi rame dakwahnya, jadi semarak. Karena kontribusi saya. Coba kalau saya tidak ikut ikutan. Coba kalau saya tidak datang ke sini. Coba dan coba. Subhanallah. Kita mengatakan bahwa kitalah yang berjasa bagi Islam. Kullatamunnaaleikum salamakumbalillahu yamunnaaleikum anhadaqum lil iman yang kuntum sadki. Katakan Muhammad kepada mereka yang memberikan hutang budi bukan kalian yang menghutangkan budi itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah membukakan pintu hati kalian sehingga kalian masuk Islam sehingga kalian harus bersyukur masuk Islam, bukan meminta balasan bukan menanti imbalan dari masuk Islam, bukan kalianlah yang harus bersyukur Allah subhanahu wa telah kenalkan kita kepada sunnah Allah telah kenalkan kita kepada Islam Allah kenalkan kita kepada ajaran Islam yang benar, kita harus bersyukur, Alhamdulillah Allah bukakan pintu hati saya jangan pernah ada kesan lu saya kan sudah banyak berbuat Kenapa doa saya telat ditiabulkan? Kan saya sudah banyak. Saya sudah selalu dan selalu. Kenapa? Kok rasa-rasanya Allah kurang sayang kepada saya? Subhanallah. Ada barter. Seakan-akan kita ingin mengatakan, Ya Allah, saya sudah memberi kamu. Mana pemberianmu? Saya sudah berbuat dan bermana imbalannya? Subhanallah. Balelallahu ya Munawwali kumana hadakum lil imaan yang kuntum sadiqin. Sehatnya Allah lah yang memberikan minnah, memberikan jasa baik kepada kalian sehingga kalian beriman, diselamatkan dari kehinaan dunia dan akhirat, diselamatkan dari kerendahan martabat dunia dan akhirat. Kita harus betul-betul memahami bahwa kita mengikuti Nabi, mengenal Nabi bukan karena agar menjadi kaya. Namun agar kita benar-benar menjadi hamba Allah, kita menjadi hamba Allah bukan agar kita kaya, namun agar kita bisa berkorban, bisa berkorban demi agama Allah Subhanahu Taala menghambakan, mempersembahkan segala yang kita miliki lillahi azza wajalla. Itulah yang harus kita lakukan. Inilah hakikat dari dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Allah Subhanahu Taala mengatakan. Memberikan ujian kepada kita. Kulinkuntum tuhebun Allah. Fatabiuni. Katakan oleh Muhammad kepada mereka semuanya. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, mengaku Islam, mengaku beriman yang benar, apa yang harus kita lakukan? Fatabiuni. Itibak. Mengikuti, menaladani semua yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum Apapun yang diajarkan Rasulullah maka jalankan terimalah dan apapun yang dilarang maka tinggalkanlah Inilah hakikat dari Islam inilah dari cinta kita kepada, kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa Tidaklah kalian yang dikatakan beriman. Tidak mungkin kalian itu berhasil mencapai kesempurnaan iman. Sampai apa? Sampai aku kata Rasulullah lebih engkau cintai dibanding dirimu sendiri, dibanding hartamu, dibanding keluargamu. Kita beriman bukan karena ada keuntungan. Ada manfaat ada nilai lebih bukan namun kita beriman justru kita harus berkorban untuk iman Kita harus sudah saatnya kita bertanya apa yang sudah saya lakukan demi tegaknya Islam Apa peran saya yang telah saya berikan kepada Islam bukan balik berkata saya sudah berbuat lalu apa kontribusi Islam kepada saya saya sudah mengamalkan Saya sudah mengikuti Nabi Menjalankan sunnah Nabi Kok hidup ini malah semakin terasa berat Dikunjing sana Dikunjing sini Karirnya tetap saja Namun tantangannya malah bertambah banyak Subhanallah Ini orang-orang yang belum kenal belum kenal Nabi Orang-orang yang berkata seperti ini Belum memahami Apa itu Islam yang sebenarnya Karena itu akhwatul iman Marilah kita Dudukkan permasalahan Kita mulai fahami Kita mulai menyadari bahawa Kitalah yang butuh kepada Islam Bukan Islam yang butuh kepada kita Ketahuilah bahwa Dengan kita atau tanpa kita Allah akan menegakkan Allah akan menolong agamanya Dengan kita berbuat atau tanpa kita berbuat Maka Allah akan menjaga agamanya Dialah yang menjadikan Islam jaya Bukan kita Dialah yang memberikan kemenangan kepada kaum muslimin Bukan kita Namun tak kalah kita merasa Setiap kali kita merasa bahawa Dengan kekuatan kita Kita bisa mencapai kejayaan Mewujudkan kejayaan bagaimana Islam Maka saat itulah kehancuran Kehinaan akan menimpa kaum muslimin Ketika Perang Hunayn kaum Muslimin telah berjumlah sepuluh ribu lebih dari kau dari pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam sejak dahulu ataupun baru masuk Islam. kaum Muslimin telah berjumlah puluhan ribu sepuluh ribu lebih menyerang Honein yang hanya kira-kira tiga -kira ribu orang sehingga mulailah sebagian orang yang belum paham Islam mengatakan lanuqla bal yau Ah sekarang tidak mungkin kita kalah dengan pasukan yang hanya sedikit 3.000 orang kira-kira. Namun subhanallah, ketika anak panah pertama kali melesat. Ketika serangan pertama menimpa kaum muslimin yang berjumlah 10.000 lebih. Maka kaum muslimin kocar kacir. Lari tunggang langgang semuanya. Yang tersisa hanya... Beberapa gelintir sahabat Ahlu Ba'atul Ridwan, Ahlu Badar Orang-orang yang dulu pernah ikut Perang Badar Orang yang pernah ikut Ba'atul Ridwan Hanya beberapa ratus orang saja Yang bertahan bersama Nabi Bahkan dalam sebuah riwayat Di sekitar Nabi hanya ada Beberapa belas orang Yang lainnya sudah berlarian semuanya Tunggang langgang Karena hujan anak panah yang begitu dahsyat Begitu lebat Allah buktikan bahwa banyaknya jumlah Tidak menjadikan Islam jaya Yang menjadikan jayanya Islam adalah datangnya pertolongan Allah Bukan karena jumlah kita yang berlipat ganda Bukan jumlah kita Kalau kita lihat peperangan-peperangan yang dimenangkan oleh kaum muslimin Kita akan dapatkan jumlah mereka selalu lebih sedikit dibanding musuhnya Ketika kaum muslimin jumlahnya besar Itulah yang terjadi dalam perang Uhud. Kalah sehingga kaum muslimin kocar-kacir sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru sahabat-sahabat beliau yang inti memerintahkan Abdul Al-Abbas paman beliau untuk menyeru ya ahli Badrin wahai orang-orang yang pernah ikut perang Badar maka segera perang, pasukan perang Badar merapat kembali. Kemudian Nabi memanggil Aus, Huzrat. Setiap kabilah dipanggil satu demi satu. Mereka segera kembali berbalik arah lagi, merapatkan barisan dan menghadapi pasukan Khotovan dan yang lainnya. Hingga akhirnya pasukan, maaf, pasukan Aus, uh, pasukan Autos, pasukan Autos berhasil dipukul mundur dan kalah. Akhirnya mereka menjadi tawanan kaum Muslimin. Karena itu khawatir iman Jangan pernah ngelus dada ketika melihat Seorang ustaz Seorang yang alih ibadah hidupnya dalam kondisi miskin Karena Rasulullah adalah orang yang pertama mengalami hal itu Namun Ngeluslah dada anda Tunjukkan rasa ibadah rasa kasihan anda Ketika melihat ada orang kaya namun durhaka, Ketika melihat orang yang punya kedudukan tinggi Namun kufur kepada Allah Jauh dari kerahmatan Allah SWT Itulah kasihan. kasihan Allah berikan kenikmatan di dunia Namun di akhirat tidak Allah berikan kepadanya Kasihan Dia hidup mulia di dunia Namun tidak akan lama lagi Neraka akan menjadi tempat huniannya Kasihan dia Kulitnya yang begitu lembut Yang begitu wajahnya begitu cantik Wajahnya yang begitu tampan akankah itu dimakan oleh jilatan api neraka kelak dari kiamat dengan demikian kita akan memiliki semangat untuk berdakwah kita akan bisa mewarisi semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah seperti yang beliau lakukan ketika beliau mendakwahi Quraisy dan ternyata beliau dilempari bebatuan diludahi dihinakan Terus Aisyah satu hari bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Pernahkah engkau mengalami satu kejadian yang lebih berat dibanding yang engkau alami ketika perang Uhud ketika perang Uhud Nabi terjatuh terperosok dalam lubang pipinya tertembus anak panah sehingga giginya patah dua beliau terluka dan pingsan. Kondisi yang sangat mengenaskan. Sahabat-sahabat beliau banyak yang gugur dalam medan perang. paman beliau yang tercinta yaitu Hamzah gugur dalam kondisi yang sangat mengenaskan dimutilasi dalam medan perang. Subhanallah. Kondisi yang sangat berat sekali betul. Sehingga Aisyah bertanya ya Rasulullah, "Hal marra 'alaika yaumun asyaddu 'alaika min yaumi Adakah suatu pengalaman dalam dakwah yang lebih Menyakitkan dibanding apa yang kau alami dalam perang Uhud, kata Nabi Balak. Ya, pernah ada pengalaman dakwah yang lebih berat dibanding perang Uhud. Ketika aku berdakwah menuju ke kabilah Abdiyalil ibn Ya Abdiyakilal, salah satu kabilah di Mekah, kabilah Abdiyalil ibn Ya Abdiyakilal. Nabi mengatakan bahawa mereka tidak menerima aku, namun apa yang terjadi? Romawi bilhijar, wabasa kofi wajhi. Mereka melempari aku dengan bebatian, bebatuan, dan mereka meludahi wajahku. Betul betul terhinakan aku. Fakhraj tumah muman. Aku keluar dari kota Mekah dalam kondisi kontai kundah gulan. Falam astafiq ilapikornis ilapikornita alibi aku tidak sadar terus berjalan bingung gundah sampai aku tiba di satu lembah kornusa alibi di kota Mekah di luar kota Mekah gundah belum duduk menyandarkan dirinya di sebatang pohon fa iza anabi sahabatin kata rasulullah tiba-tiba aku melihat ada awan yang menaungiku fa iza huwa tiba-tiba itulah Malaikat Jibril muncul dari balik awan. Fasallam alaih. Kemudian dia mengucapkan salam kepadaku. Dan dia berkata, Inna Allah qasami'a radda kaumika alaik faarsallahu ilaika malak, bimalakil jibali ta'murahu bimasyid. Bapak Muhammad, sehariannya Allah telah mengetahui apa dan bagaimana tanggapan kaummu. Mereka menghinakanmu meludahimu mereka malah yang mempahamu Allah sudah tahu semuanya itu karena itulah Allah mengutus malaikat jibal malaikat penunggu gunung untuk engkau perintahkan dengan apa yang engkau mau maka segera malaikat penunggu gunung muncul dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian menawarkan jasa ya Muhammad in syidah nutabbiqa alihmul aqshabain faalt. Kalau engkau mau, way Muhammad, aku akan angkat dua gunung yang mengapit kota Mekah, kemudian aku jatuhkan kembali kepada orang orang Quraisy. Ini saya akan aku lakukan itu. Subhanallah. Di saat terhina puncaknya seperti ini, puncak kehinaan, diusir, dihinakan, dimaki, diludahi wajahnya, dilempari bebatuan hingga berdarah darah kaki beliau. Subhanallah, datang tawaran yang sangat menggiurkan. Kalau engkau mau akan aku balaskan, aku akan binasakan mereka semua, akan aku jatuhkan gunung. Sehingga akan menjadi pelajaran efek cerah kepada yang lainnya. Sehingga tidak menghinakanmu seperti ini. Anda bisa bayangkan, kalau kita hitung-hitungan, kita akan katakan, kenapa tidak dituruti saja? Dijatuhkan gunungnya kepada Quresh menjadi pelajaran bagi orang-orang Arab lainnya. Sehingga mereka tidak akan berani nolak. Mereka akan menerima langsung kenapa takut takut kalau-kalau mengalami nasib yang serupa. Namun demikian Nabi tidak menerima itu. Nabi tidak menerima tawaran itu. Bahkan Nabi mengatakan Bal arjulah an yukrijamin aslabihim man yaabudullah walayyushirikubin shay'a. Justru kata Nabi saat ini aku lebih optimis, lebih percaya lebih besar harapanku bahawa mereka suatu saat akan beriman, sehingga akan terlahir dari mereka generasi-generasi yang betul-betul muahid, generasi yang hanya beribadah kepada Allah dan tidak pernah beribadah kepada salahnya sedikitpun subhanallah dalam kondisi terhinakan seperti ini justru kasih sayang beliau kepada umatnya berkobar, sungguh benar Allah subhanahu wa ta'ala ketika mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya laqad ja'akum min rasulim min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra sungguh telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum seorang rasul yang datang dari diri kalian sendiri dari bangsa kalian sendiri dia manusia umat manusia dia datang dari kalian sendiri wahai teng keluar dari telahir di tengah-tengah kalian orang-orang Quraisy Lakjaa akum Rasulumin anfusikum azizun alaih Ma Rasul ini betul-betul merasa aziz merasa berat hatinya kalau-kalau ada sesuatu yang menjadikan kalian susah. Hari sunnaliqum bil mukminin Rauf rahim dan ia itu terus bersemangat bersemangat untuk mewujudkan kepentingan maslahat bagi kalian dan dia Rauf. Orang yang lembut, orang yang penyayang. Subhanallah. Lakukah aku min anfus. Lakukah min anfusikum. Azizu naalehi maanitum harizu naalekum. Bilmu mininarauf rahim. Sungguh benar sifat ini. Sungguh benar kriteria ini. Dialah seorang rasul yang dalam dakwahnya beliau membuktikan bahawa beliau betul-betul dakwah. Karena sayang, bukan dakwah ingin mencari derajat ingin mencari status bukan beliau dakwah karena beliau sayang kepada umatnya beliau mengajari dan pengajarannya itu dilandasi oleh kasih sayang sehingga kelembutannya itulah yang selantiasa didahulukan bukan kekasaran, bukan arogansi bukan keberanian, bukan mentang-mentang tidak walaupun beliau menang walaupun beliau jaya beliau tidak menunjukkan keangkuhan dan kesombongannya kalaupun beliau bisa membalas beliau tidak akan memilih opsi membalas bahkan beliau memilih opsi memaafkan itulah yang beliau buktikan di fath makkah ketika beliau berhasil mengalahkan pasukan quraisy yang selama ini telah mengobarkan permusuhan peperangan dan selama ini telah membunuh banyak para sahabat dengan cara-cara yang keji sumayyah yasir dibunuh dengan cara-cara yang keji. Hamzah dibunuh dengan cara-cara yang keji. Walau demikian Rasulullah SAW tidak membalaskan dendam. Ketika Fathu Makkah beliau berkata berkhutbah, berdiri di pintu Makkah di bin Tuqab dan berkata, "Ya masyar ma Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, setelah kalian berbuat sekian banyak ini, matazununa anni fa'ilun bikum." Kira-kira menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian sekarang? Ini tiba saatnya. Mereka mengatakan, Ibn karim, wa -akhun karim, wa ibnu Karim, waahon Karim, waibnu Akin Karim. Engkau adalah putra kami yang dermawan. Engkau adalah saudara kami yang dermawan. Engkau adalah anak saudara kami yang dermawan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanggapi ucapan korea ini mengatakan idhabu faantum tulakoh. Silakan pergi kalian bebas, kalian merdeka. Tidak ada yang dihinakan. Subhanallah. Dalam kondisi semacam ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul membuktikan bahawa rah, rahmah, rafah, rahmah itulah misi dakwah beliau. Beliau dakwah bukan untuk menyusahkan kita. Bahkan beliau berdakwah karena memang beliau sayang kepada kita. Karena itu akhwatul iman, jangan pernah ada pikiran bahwa berat ya beragama Islam itu, susah ya menjadi orang Islam itu, tidak susah. Yang susah adalah kita melawan hawa nafsu. Adapun menjalankan Islam itu tidak susah. Apa susahnya wanita berjilbab? Mudah namun yang susah adalah menahan hawa nafsu ya nanti tidak ada yang tahu kalau saya cantik itulah yang berat meninggalkan riba itu gampang apa susahnya ya tidak usah datang kan tidak usah berutang ke bank yang beratlah lah nanti toko saya tidak ramai ustadz kurang dagangannya itulah yang berat kenapa kita ambisi ingin memuaskan syahwat nafsu kita itu yang berat. Adapun sholat itu ringan. Apa susahnya? Sholat itu ringan sekali. Yang susah apa? Masih ngantuk, Ustadz. Enak-enaknya pagi itu mancal selimut. Selimutnya itu kalau dipancal, oh, makin enak pagi-pagi. Nafsu itu yang berat. Melawan nafsu itulah yang berat. Adapun menjalankan Islam itu sangatlah mudah. Karena Allah telah berjanji dalam sabdanya dalam dalam hadisnya Rasulullah SAW berkata Inna dina yusrun agama Islam itu mudah yang berat itu adalah kita melawan hawa nafsu. Karena itu rahmat liman. Setiap kali kita merasa berat, perca yang berat itu nafsu anda. Anda sedang terbelenggu dengan hawa nafsu. Namun buktinya lihat, bekerja di kantor seharian dari pagi sampai jam 2. ada yang sampai jam 5 jaga toko dari pagi sampai malam tidak ada yang bilang jaga toko itu berat enak-enak saja tidak ada yang ngeluh apalagi kalau rame dan untung tidak ada yang bilang aduh bosan capek saya, tidak ada bahkan senang, setiap hari semangat menghitung hasilnya tapi kalau sholat hanya 5 menit ala Ustaz Ustaznya kok lama sekali sih baca suratnya apa tidak bisa surat yang lebih pendek Ustaz Spaling 5 menit, Pak, Bapak berdiri di etalase itu berjam-jam enggak masalah kok. Berdiri berjam-jam nunggu etalase, ya enggak sempat duduk, Ustaz, karena costumernya datang terus. Bapak sudah berdiri berapa jam tadi, Pak? Ya, sejak datang belum duduk, padahal sudah jam 12, Pak. Dari jam 7 buka toko berdiri terus, yang kerja di pabrik Nunggui mesin. Mas sudah berapa jam berdiri? Ya sejak tadi, dari start Sampai saat ini, sampai keluar nanti Ya terus berdiri 8 jam berdiri Kuat, tidak masalah Tidak ada ngeluh Pulang dengan riangnya cerita Apalagi di akhir bulan, nerima gaji Wah wow, happy-nya Tapi subhanallah Kalau imam masjidnya baru 5 menit Sudah bilang, oh setidaknya hari ini Kepanjangan sholatnya Subhanallah Itulah kenyataan Itulah faktanya. Kenapa? Ini adalah nafsu, hawa nafsu. Di sholat, di masjid, tidak ada yang sejalan dengan hawa nafsu. Karena itu Nabi Muhammad, kalau orang munafik itu dapat daging, yang itu adalah selera dan nafsu, pasti bersemangat. Andai di masjid itu ada pembagian 10 ribu setiap kali sholat. Tidak ada orang telat sholat. Yang berdiri di soft nomor 5 tidak kebagian 10 ribu. Insya Allah semuanya di soft 1, 2, 3, 4, 5. Kalaupun tidak dapat akan geser-geseran. Geser dikit dong, geser dikit. Agar apa? Kebagian 10 ribu. Padahal yang kita dapat di masjid itu lebih dari itu semuanya. Karena itu khotlimat. Percayalah. Yang berat itu nafsunya. Bukan islamnya. Islam itu mudah sekali karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjadi rahmatan lil alamin sehingga kita akan merasakan rahmat kasih sayang kalau kita itu mengamalkan mendekati kamu kita itu menjalankan sunnah nabi bukan merasa berat yang berat itu adalah belenggunya setan yang berat itu adalah belenggunya hawa nafsu itu yang berat Allah taala alam